Біле-біле, чисте-чисте. В чорних руках грудочка сяйливого цукру рафінаду. А може це не рафінат? Ні рафінат. А може це не для неї? Ні, дядько Сава просягає їй грудку цукру. Спасибі. «Щопочі Галі!» її ж на здоров'я, дівчина!» І скитку хліба, і цукор Галя ховає за пазуху, і, мліючи від щастя, задихаючись від такої несподіваної удачі, відставляє нову в бік, уже у її вуста розтуляються, уже вона ось ось знову заспіває. Дядько Сава кладе її долоні на плече і каже, «Не треба, дочка!» «Не треба?» – дивується. «Бо таки справді не треба», – суворо каже дядько Сава, «бо в мене вже порожня торба». «Та я вам так!» «Однаково не треба. Співаєш ти дуже славно, я вже наслухався. Та я ж, коли хочеш...» Милостиво, каже дядько Сава, то ще приходь коли-небудь поспівати, сама чи із діткою Юстиною. А в мене тим часом і торба поповниться, а то схудла. А тепер іди, бо в мене робота. Дітка Юстина переночує ниньки в Петрівці, а завтра подасться. Не бойся сама йти? Не боюсь. Там за зеленим житом І село твоє Дорогу знаєш Не заблудися Дядько Сава Кладеш коробку долоню їй на голову І від біло доторку стоїть так добре Так ятишно Що нікуди не йшла б Що так і стояла б Під захистком дядькові долоні Ти не бійся Іди а як зліканець, то не співаю. Ось ви і почуєте, правда? Співай, дитино, співай. Дядько са стопає до трактора, а Галя в зелене жито, наче в зелену воду. А що зразу ж стає лячно, то вона й мугикає пісеньку. Сміха мугикає, бо ще не дуже страшно. Та й дядька. Саву ще не видно біля трактора, коли оглянутись назад. Любив козак дівчиноньку, любив та й не взяв. Ой, жаль, жаль. Петрівки вже не видно, а дядька Саву не видно за горбом. А молоде лескуче жито погустішало та поглибшало, світиться синіми волошками. У бутленькі колосочки повибивалися з гострого листячка, У вусики такі, мов, ковийні вуса в дядька Сави. І коли дозріє житечко, Любив козак дівчиноньку людям, не собі. І раптом, наче, невидна пташка гострим крилом в польоті чаркає душу, І Галя мало не прикипає до стежки. Здалось, чи не здалося? Здалось чи не здалось, що ген ген у хвилях жита майнуло щось? Отамочки збоку. Галя обертається на зір полохливий і пильний зір, а потім, оглядаючись, починає дивно перебирати ногами. Заспівати, щоб почув дядько сава, голосно голосно заспівати. Та хіба він почує, коли далеко десь за горбами? Приїхали до дівчини три козаки у гості. Оглядаються і завмирає від несподіванки. Чорнявий парубок виринає ген-ген у молодому житті, наче погойдується по пояс і на кокість у свілю. Розкрістане висітосоредство припитано грідусь. Вы не було все над столом морозы чистыми и солнечного променения. Да він ужался тут